مباات ان خير الحديث بتاوي اللاعب فاخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب في تزي الصلاه وقتها مو ذا يقل الوقت الراهق رب ظاهر دذك مختي اداء الصلاه في ال تمامي دي دا په زید ریزی یی ذکر دی چې خپل وخت باندې نشي تأخير بيدا تذیه خپل مراتب لري یو ته تذیه دا ته وخت مساحبنا خارجي دیم ته تذیه وخت ته مقابلنا خارجي حکامل او خدمت بل وخت خارجي حديث عن رضي الله عنه ترقية مختلفة لحديث عن ابن ابو رواد أخي عبدالعزيز قال سمعته ابن ابو رواد لكتشف برستم قال أخبر العثمان ابن ابو رواد ابن ابو رواد نمو عثمان لنحره ایمی رواد رید نم دے دی ایمی مون دے ماتن الحدیث کی دا نصر رضی اللہ تعالیٰنہو دمشت تاکتا نصر رضی اللہ تعالیٰنہو دمشت تاکتا دیتلے ہو حجاینه د وخت باچا ته شکرو کومه دا وخت کی باچا چې وديد جناب الملكو حاضر یو پای تخ خوشام باندې یو تمیش د شان غره حجاینه او تشکر انس رضی الله تعالی کو پشاکه منه غاورونکه د دینه ماهی ریپور عبدالملک بن مروان کړه او هغه خو حفیظ او ور کړه صحابو داو چې دا قیصر او کسرا د مقابلین خو نو واجدا قیصر او کسرا اووی مقابله کولای دي طاقت عزت لیکن به د حیات وانت کې کس نه شکوي کوي د مقاومت نه کوي ذلت علی المؤمنین کولی مسلمانانو په خوله ینګ کې ډیرایې ته وځو د میشتو د یو نوم سوکوی دی دی جو دهونکی دامیش دی بنی نقابی، بنی مالک، بنی فاکشاد، بنی سام، بنی نوردی. سوکوی دامیش دی نمروزیو، بودا که دی دی مرود کلی کداج ایبراهیم علی نبی علی اسلام حالات اوږدل نمرور وارحتاشه سلسله خپل ما یې نی تیری ایبراهیم علی اسلام یې د لا وطن ته علی اسلام تاواله دا تناکۃن دمشق هغه ځوخه به ډیر نه وي عليه ص زيا تم ما سناتم پس واسره ما دې کوم نه دي کړی چې او یو قول زیعتم لکدیر کلوی و های صرف قد زیعتم علیسہ صانعتم ما ما زیعتم دوان سشتری د دې چې ځل کړهو چانه رضي الله تعالی او د دې د رسول نشقاوګه تاخیر زمونځه کوو خاص کار وځي د اوردې زمې مونځنه وروسته کوو ماجی ګټ اور کوو آتا ری چې زراعلم دا ما څه دا سره خو دې واخمو زه یې کوي قضا کوي ما ځان نه تر دې د ما په خې منځو کوو به می په انټه انکو و پسي تمه دي ګر منځو مو په دې لګي هغه دې نه دا تر خلکو سخته شذ کوو هر مشروعنا النبي ولكن تحقق النبي الإسراء ويقال حدثنا الحسن بن هريره قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا فترت وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا تذكرت جدي ورائي فقدكم جدي راجي كذلك وجاء فطرى بن يدي ورائي بين مناجي رب وقال سيدنا عطاء قال يا شيخ قلت خدام هو او بين يدي ولكنها يساري وتحققني وقال شوقي الله يكمن يدي ورائي ولكنها يساري وتحققني وقال ابن عمر قلت بين دارک د پخې نت باب مصلي يناجي ربو نزار کرايا د خبر راست په مناجاتي ان دغه فرض اپکيري جواب الله كنك تراو داش وداري د کي ذا انما د مناجاته راته مي یا <مدارس> همون په وخت مناجات عاجز وې د ارمان زو وخت باندې عاجز هغه د چوکې کمیټې او په دې می وني کې روسي کې د د مناجعه <مدارس> او د ملاقات وخت تخص کوه موضوع هغه چا کې د مناجعه د اصول او قوانینو شي منا جاد دنجای انجون رے پرمانا ده جبتی رجی پرمانا ده صاف وضر رجی منا جاد ده منفرد بی اخبرتی رقوی دی ما اخبرتی رقوی ده مختلین اخبرتی رقوی منفرد جرے امدابا دا اللہ سے ملاقات کئیو پخل اخبرتی رقوی مناجات امام مود مخری من کان الایما فقرات جوانی قرات امام دغه مخری هم په هغه باندې کې 파 کې د یو د زیو ذکر د یو قرات د یو غنا د ټول د پارا ذکر قرات وینا او کومام لګی وی او مقدیم لګی وی مناجات چته پاتې شي راجی کوجا مانند زو سازند محفدها راز بسو اخی پاتیشی شي سینه نه لغشت محقولون جوړ شي او تول لګی مناجات هرکمه ویږي چوکی جناغ دم کوهات نه بوزا چی دی دا مخ او آتی بوزا کا او بوسا کا نو خامو نو قا ترسیل او د دې جمع کې غرض ول او د دې متفون کول 38 نمبر صفحه بخاری کے سومت صاحب مجی کر پاں؟ حتہ یو آن باب نے اکتر باب، اکتر باب دے حدیث دو سو اکتاریس دے، دو سو اکتاریس قلتا سوئے چھے بیویا مکرریا نیشم گئنے او <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> para abrid al quran قَدَر <تصفيق> قَدَر <قال> رسول الله صلى الله عليه وسلم فقارن بي صلى الله عليه وسلم عليه تمام ادمينا فقارلو عليه حتى انا بيعتي فقارن بي صلى الله عليه وسلم نشيطت فقارن بي جانا 66 دفع بي شرا دي فقارن باجي متا فقير امم واختي زوري قابلت الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم خرجت 2100 صلى الله صلى فقارن بي بڑی فزكرت سات وقت انا عمر عزام الله من أحب أن يسألن شئن فليسأل فلا تسألوني عن شئن إلا أخبارك وما دمت في مقام هذا فأقصروا ناسك البقاء وقصر أن يقول أسألوني فقارا أنت فقام أبو الله من وزافة سامير فقارا من هو يقارا في وزافة رسول وقصر أن يقول أسألوني فبراك ومره وزيطان على رسولته فقارا رجينا بالله رجينا بالمحمدين صد الله رسول الله رسول الله ربي فساكتا سمقارا وردت علي الجنة والناراني فنسى وزيح أذر رداء رداء و مجمعا تحقید اوقات او پر قسم سنیف علی احمد تفصیل پر اوقات او پر ایبتدائی چه اقرا در زوهر نه اقرا باب البراد بین زور شدت الحر بی بدا عصر باب وقت الاصر شروع کی بی مغریب دی پسی بی شعب حجر ټول دا باخبار خلی معنی تفسیر کوي البته بيتابه یو خبره ورسته نه مخ یا مخ نه ورسته شي هغه ملحوظ کړئ شي خو تفسیر چره پاک خلی معنی شي نام سفر بابا یې نفس وقته زه چرته ذکر کړل دی اخ خو یې ورسم یاد ده باب وقت اور اند زوال وقال جابر كان نبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجره هم لذا نفس اعتقاد نکړ کئ او فتقد کی به توا حدیث کرکئ یو د رضی الله تعالی طور وی ذکر کئ چمو سنی مفصل په باب د وخت المغرب کې ذکر کړی دی او فصای په دا کې ذکر کړی دی یا صلی بالهاجره قادم دانسلیم علی ذکر کوي حاضر هم د ابو زری ابو برزه راوی ذکر کوي ان ابي برزه اور نے تکہ دین ذکر کړي تول پدی متقیدی چه د پیندو وونه مونږ د پاره وفات متاین دي دا غنه مخک کول عدا قبل الوقت دعونا رسال بعد الوقت البته تبعه جي ها ته ماني اختلاف دي اخريني وخت کي اختلاف دي د ظهرا دي مليک سه په دې مانګي ده ظهرا د عصر معاملین کي وقت مشترک دي او دلور اکاظو فمی ادار تیم که دینا مشترکت ہے فاکر دباز فاکن من هم کی گی دبازیگان هم کی دلیل کی حدیث امام امامت یبریلی کرکی حالت حالت الفادرہ جی او رضبان دی صلو بیال حصر صار زل لکل شین مثلہو فا دیم او رضبان دی بیال فادا كان جی پلما کان الغدا صلو بیال حصر حین کان زل لکل شین مثلہو دو سنونو رویت تی دماځي ګرم کړو ننني په اخته باندې د ماصخین موضوع کو کلفاظ د اجر دي صلی بیا عصر حين صار ذل كل شيء مثله صلی بیا زهر حين كان ذلهم دا وقت مشترک لیکن من کدا حدیث د امام مت جبرایل نه از ابن عمر رضی الله تعالی ورضاه دک مسلم کې الک الفاز داش رضی وقت زه وی جا غراته شمس وکانه الرجل ما لم یحتی العصر ما لم يحضر اصل لفظ را غلی ده ما سبخین مون وقف دسه تیم کئی چه دمازیگر داخل شوئی چه دمازیگر تیم داخل شو بید ما سبخین تیم موتو فاو ما اند بید ما سبخین مون نکیجی او کم حدیث امامت جبرید چردی سوال از ظلم لکل شنمیس لهو نماجگر که صار ظل و کلشن مثله قعلاوه دفع اوزاوالنا فعلاوه دفع اوزاوال فى حوق الادا برا راغده و اوما اسفرخین چوه نصحینا صار ظل و کلشن مثله سرده فعلاوه دفع اوزاوالنا ایفادسی وویو جدا تخریبی تعبیراتی تقریبا دسه دسي نه زني لګ دې نه لکم عسل کې لګ زیادت د مثالنا حضور کې کې دي شي چې میسن دک موتوی یا به سمانو کو زهور کې سورب یا زهر ماسپخین مونږ ذکرو هاه عسل کې صلى النبي العسل شروع زمان دو کی فراغت او بلکی شروع دې مختار به امام ابو حنیفه او جمهور او ما دین کړي جمهور کئمه ثلاثه مالک شفیع احمد صاحبین مصمر دې دي اخرنیت تیم ذروح چه دینه مستی او امام ابو حنیفه یو قولم دا غشتي اکثر شروع هم دې ترجیح ور کوي څنګه چې هم اور پرې باندې اخرنیت تیم د معرفتین مستول ده امام ابو حنیفه پرې باندې مستول ده و عام متون دګر کې یې چې مثلی سئنی دلمیستلی سئنی کم خلق چې خلک نه ته د ځه مسلم مثلی ول وی دا هوی د فارا د دې قد امامتی حدیث ده پی نصار ذل کل شین مثله کم راوی کې یدارسی چې مجلسانی دی د هوای د پاره ته د دین دی په دې چې همه باب والد کبابد فی شدت الحر او ایذات بل نعمل دے اذا اشتد الحر فادروا بالصلاه من شدته الحر من فيح جهنم أمرده عندما أبو زريع في فارغة أذن مؤذن نبي إسلام الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد يعني الصلاة حتى ريائنا في التجوز من قبل ركوز سوري وزد الكراستان وفدوك درهم روية بيدا بو هره إذا اشتد الحر فابردو بصلاة فإن شدة الحر من في الحجة النم واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أقلب عجب آذها بعذا فَاذِنَ لَهَا بِنَا حَسَيْنِ دُوَسَ اَخْدَانِ اَغَسْتَلْ يَوْ پَجِمِكِ بَلَّا پَغُورِكِ وَهُوَا شَدْ وَمَا تَجِدُونَ مِنْ لَحَظْ وَا شَدْ وَمَا تَجِدُونَ مِنْ زَمَرِيدِ سَاخْتَ گُرْمِيكَ مَحْسُسْكَوِي سَاخْتَ خَلِينَ دَادَ جِهَنَمْ أَشْرِدِدِ درهم حدیث ابو سيد خ همت عليهم ذکر کو دامشاگر تیرے دا ذکر کوي میرو څوبر وي وحرب عامه هم اندامش بابر البرادي بي زور شي سفر کي به دا بوځي غشارد راوي ذکر کو هدي کي ديته اشاره دا چې سفر کي کسان ته يزي را جمعي د سینه چې دا تعقید دې یې مې نه ویني چې خلک د یودا یودا کے ویني خو په سفر کې مابدي او به په خارفاظه شرا له حتا رینا فی تزود د بزر ربیپ ته وقاله ابن عباس ته قیو معنی او کا تفسیر دینمباس کې امنی وی حاتیم پا تفسیر کی موصولاً داغانا خلق دا احناف اپنیز باندی. دا امام سی اپنیز باندی. فی او تلول تراستنشی و دا انسان سوریم کمیشلینو کیی بلکی داغانا باروی زکا تلول غندا قیوی داغی سوصول زرنسدنیگی داغی سوری ماږه ګرタニ دېستنی څوارې تېجا به کوم سره پیښ نه شي رسول الله اسلام علیه الصلاۃ والسلام قل ذل کل شئ مثلا معطی ما ملک کوم دی راجي خبرداري چي مام ابو حنيفه نه دوه قوال <سؤال> نقل دي يو دمسلا بل دمسلساني دي ته دي احاديته دوي نه دناقل دي به دوه قواله زککری دي چې مون دمسلا ول نه مدرسکوي او د ما دي ګر مون دمسلي سننه مامت کووي امام ابو حنیفه په دې کې پر ماوال احواد باندې عمل کړی او د مثل صاینی واخ مشترک دی په دې کې د ما سفین منظم شوی دی د مالیدار هم شوی دی خو چې تاسو کاوی میثلي صاینی فارغ وساتای مې د ما سفین موږ کوي په دې کې د ما سفین مون مسجد مستول کوي نا پدې کې د ماډیګر موږ کوي ماډیګر موږ زموږ ساين وروسته کوي حدیثو کې یو چند خبرې نور دي د تدوین وقتنا علاوه و... غتوت متویش اوهره خبره ده نه کفه حیا حنم کدا او عذاب دی تقتی او کار خدا دا ہے چې پردسي ورکه موږ حالاتر جو کوله مونږ هم کوله چې قوم در مان په عذاب راځي راکي جواب لري چې شاعری یی دی موږ ته پسره چې مخبوندی علا ولا دا وایو فیتنه ده فیتنه کی فیرار کمال ده. دو دنی پیتنه رفح دفح هر چوکنشه کوله. کمال بدهی چی و تربتش. دویم حکمت پا دی که داده. من در آق کل آق قبلیگی چهاش خضو خشو وی. ف دا دریم دانه شپ کوي دا تقدیر هی بووی تاسو په واقعدا برداشته وکولئ نو د دیو دا مو قسطا صبر او استقامت تا صبر او استقامت چره وګورئ به کېږي کمال سود دی بل خبره په دې کې قابلیت تواجو دي تاسو متوج شئ ابراد پرمانا د تاخير دی فه دې نبی حق څوک دوی چې دی راته باندې دا موسم کې کوي هول وخت کې کوي دا تا ویني رسي به دغه موږ ته دا مسله چې دا واجب دي کو ست دی ظاهر دا مستحب دی او تاین د اوقات کله کله قصوری کیږي کله تفاهم لريږي دا بل څه راشي کله د نور په تغیر باندې کیږي به دې کې د جهنم ذکر شلو یو د جیمی بدوري زاهر دادا چې څنګه ګرمي د جهنم نه دا نه هم دا یا کولی موشيباته دا په دې وخت وو چې ځدی خني ارشه موسم يختي ځان یې خلقوې دای شي چې فور کې تفقې زمري همستګه یې حدا او ورنکه ځان له خصلتونه دي هل لا جل شانه په ځنه اور کې یو خسته فور در جهنم هور که طرف تا خواه خایدو که سیجی خوب بل طرف تا اینا زو بدن که ما اینا زو چهی که پکار داده دا چه ور خو رتوبت در زر شهی. خو در د اینا زو چه در دا دانو چه. خو دادوان وخا دوکی سیزی او اینا زوی بچتکی سنور پیتنگ دی نور سینا سیزی او یو رویت کی دارازی چه مچان نسیدی خوز دادا مچ تکرامات سیچه مچ نسیدی نا دا مچ دی دادا جہنمین زخون گرائی نا جہنمین پیتنگ دی دا یی وشه زنه دسي وور هم وي لکعتشی چینی جری دتیری چینی جری هغه دغه وسه چدی کی او چشې نشی دي د دی وینه دشی ماده په مؤخره په شینه کې نو کال لا په دوان راځي مکړی خای دې دا نه په کرای جامکړی یو قول ده سیو نه اندرون ته دی یو بیرون ته د <ده> جهنم بیرونی نفس چي دي حرارت غورځوي اندروني نفس چي حرارت به تراکاي او حرارت جيڪا كلا به تراح ك نو تقا زمهردي يحداد د علاقه يخپادي شي د اذنه نفسين ادي تر دي يو اندرون تايبي وي حاجہ چې دنیا باندې قياس کو یا آخرت په دنیا باندې قياس کو ولاته بل ته ورولې چې د شکایه د څنګه وو او په حال کې راځي کوم حال کې راځي په زماني کو قائد کړې اللهم ان تق كل او کو али نار مرای دی ور کی څه خو خاج دین دا وې دا شک وکړي همکې دي شي او خدای شکایت کینې د نور د حامنې چې غربا جوړ کی او په یوه ما کې څه کوي همکې دي شي به بل یو څنې که حرارت و برورزت که داخل قرب شنگ و بودشم ستال قصیدی ده ده جهنم ستال قصیدی داگی جواب ده ده که که پاسباب مضاحمه نشتی قرب شنگ و بودشم ستال قصیدی جهنم سامتال قصیدی علا والده ویو بنیاد دې قربي دا هند نار نه دې جنن نه دې ودې ته جهنم نه دې شمس کې دای وټه کې دا دا سٹور جمع کی هي سٹور دې خدا فلسفه اصول له سي خاررته <عید> برر د کور به سمستنه پکاای شي دغه ورونه زيت یې خو زيت گرم به دغه ورونه زيت د موقت څنګه دې اوري زمکي نيته خبر هغه چې خارج د هر ناروستوری پر حسمان روان کری دی د جهانم داس اصولې به فدا خپل تی برمند یم کړی را دی متق په دایو مسلاتم مدار سیب شیدا دے کومدار حرارت برودت څوک چمدا سیه خوشي تاوي نو په دې دغه ورونو کې په باندې په پورې کې سوخي راغې د مننه وخته کوي ځکه چې وړه خ دې کړه هاغه څوک چمدا را ګرمي وي نو په باندې کې وړې کې سوخيږي هغه د انوسته کوي ځکه دای <مدهغشانتي> ده ده ده دا غا شانتي خبره صحیح شولا کم تخريک امام شافی سبوی سماس وحین تاکید دې دی د وینه ای چې خلک د جنان لایي ګرمي نو چروسه شي خلک موځو ته حاجی شي نه مونږه موثنیو خو د سفر بوابه کو بابه یې جایه دې سفر پس کې که کرده یودانه را تک دی افر که افیدی بانده را جمعه. آخرینی باب که لگ متواجه شی باب و وقت زوان با په وخت زه رند دواد او قال جابر قال نبی اسلام صلی الله بالحاجره ده جابر راوی طور سروان دی په با المغرب کی هر څه مباحث جوه رايش اتم بعد د مباحث کې او خديره کې هو حاگیراله هاجرا فقط امتوائی چه ساختا گرمیوی نسپا نحار وی نزده زایر خورده ما قبر سا متعریش شروع. در ما قبر کی خدا را گریو چه ابر دو ادر تاو هاجرا را گرده. دقا جواب داده چه هاجرا زر او پیدی دی وقت نم کر دی در دی در آسر پوری بید رسول اللہ اسلام صلات بدحا چیرا حمد رسول اللہ اسلام دی هاو ابریدو ابریدو عمد رسول اللہ اسلام دی پتاقرار دی ترجیح غلل پیغمبر صلی الله علیه و آله کا حکم تھا کہ غزوہ تبوک کی کرے غزوہ تبوک جو بادشاہ روس پدا باہ پیتا نے سنے چھے دی خرهګه عین زاغت شه په صلوه ظهر تشوله به رسول الله صلی الله علیه شان چې کسان ته نه کړو سلوونی دا حدیث ما کې شه دین استیجار کوي چې رسول الله اسلام علیه دین په ماکان او ما يكون د إلا عبرتكم ما دمتم في مقام هذا إلا عبرتكم ما دمتم في مقام هذا لقرير فتواله كده ته چې پدې کې و ده ده او مر فقاهت مرش شو مکه ویله شوې ده دا ابو بارزه رضی الله تعالی عنه پروید کی والعصر واحمنا وی از هوا الى اقصر ما قال کل مغرب ولا یبان بتاکیر بشایر سلسل لیل فدغا حدیث کی خموصنیف در زور سرسران وقت عصر تن تاروزو کو مغرب تیم تاروزو کو عشایت تیم تاروزو کو کوچې دې موږ به فارغ تګرید د عصر او د مغریب او د عشا تفصیل <سؤال> در تقو ندا به زمنګ په ټيمه تفصیل <سؤال> دي د دې لپاره مستقیل <سؤال> مستقیز بابونه در سره راوندی بابو صلاه عصر بلا مغرب بلا شید باب وقت العصر دله سن بعد دی باب وقت المغرب هتل سن بعد دی باب وقت العشاء ییشتن بعد دی صوم شباب وقت العشاء ییشتن بعد دی دغه اوقات تفصيل وقته قزين ان شاء بدلما صلوه شروق ولا بابه تاخير الظهر للعصر بس <تصفيق>